Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada passa per la dansa, amb motiu del Dia Internacional que commemora aquesta disciplina i també pels actes que colt per celebrar-lo. Tot seguit ho repassem en titulars. <fut> Aquest dijous 29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dansa i l'Escola Municipal de Música i Dansa s'ha volgut sumar novament als actes de commemoració. Ho faran tres tallers oberts a tothom que s'exosseiran al llarg de la tarda. Amb l'evolució de l'etapa inicial de les obres del carrer Mates en el tram d'entrada a Tiana, des de Montgat, el projecte executiu ha experimentat algunes variacions per tal de garantir la supervivència de l'Arbrat. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ha posat en marxa un concurs de cartells per la Festa major de Sant Sabrià 2010. Enguany i com a novetat destacada s'ha incrementat la dotació del premi fins a 1.000 euros bruts. Com cada any, les biblioteques municipals del Maresme han editat una guia de recursos que han elaborat de manera conjunta. El document porta per títol Passejades pel Maresme. I acabem amb esports perquè el club voleibol Tiana continua amb la bona ratxa dels últims partits i ha tornat a guanyar aquest cap de setmana. ho ha fet per 2 16 a tres el camp del premià de Dalt, el desè classificat de la segona divisió i el segon rival al qual s'ha enfrontat en la promoció de descens. Radio Tiana: Les notícies del migdia. Aquest dijous 29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dança i l'Escola Municipal de Música i Dança s'ha volgut sumar novament als actes de commemoració. Ho farà tres tallers oberts a tothom que se succeiran al llarg de la tarda. La intenció és aconseguir la participació de tianencs i tianenques de totes les edats buscant la complicitat de tothom en la commemoració d'aquest dia. Així ho ha explicat la directora de l'apartat de dansa de l'Escola Municipal, Laura Almenta. El que s'intenta és que no sigui res tècnic, que sigui molt divertit i que sigui per tothom, que pugui venir algun nen o alguna nena que no hagi vagin mai o alguna adult que no hi hagi fet res a la seva vida de dansa. I, i estem muntant una mica això, una mica de festa, professors diferents i re a passar-ho bé. D'una banda s'oferirà un taller de dansa creativa adreçat a infants entre 6 i 8 anys. Es tracta de crear un espai per jugar i despertar la imaginació física. A l'hora també es pretén descobrir el cos com a instrument d'expressió i creació artística a través del moviment L'Espai I i la música. D'altra banda, s'ha programat un taller de dansa contemporània i creativa adreçat a nens i nenes d'entre 9 i 12 anys. En aquesta ocasió s'inclouran els mateixos conceptes que el de l'interior pel que fa a la dansa creativa, però s'inclouran aspectes d'introducció a la dansa contemporània. Per últim, els joves i adults també podran commemorar el Dia Internacional de la Dansa amb un taller de dansa jazz. En aquesta activitat també es donaran a conèixer exercicis de reeducació postural, coordinació, ritme i flexibilitat. Amb aquests taller s'espera que els tianencs i tianenques s'apropin a la dansa i coneguin també l'escola municipal, Laura Menta. Portem com a escola municipal quasi, quasi dos cursos. La veritat és que la cosa va més i que estem molt contents, però també crec que hi ha una gran part de la població que encara no coneix l'escola municipal, la música i la dansa, i que la que la coneix, de veritat que sorprèn, perquè no s'esperen que millor sigui el que és. S'esperen doncs, una cosa més avorrida més disciplinada. Sí que hi ha disciplina, però no vol dir que aquesta disciplina sigui avorrit per un nen. També motiu del Dia Internacional de la Dança, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ha organitzat una acció oberta a tothom que aquest any girarà entorn la dansa integrada, és a dir, cercant la participació de persones amb i sense discapacitat. També es farà la lectura del missatge del Dia Internacional de la Dansa, que aquest any s'ha encarregat de la professora de dansa i directora de la Fundació Psicoart de Catalunya, Janik Njord. El Dia Internacional de la Dança es va instaurar oficialment el 1982 per commemorar el naixement de Jean-Georges Nobert, Ballarí que va néixer al 1727 i que va ser un gran reformador d'aquesta disciplina. Els tallers de l'Escola Municipal de Música i Dansa tindran lloc al mateix centre i començaran a partir de dos quarts de 6 de la tarda i finalitzaran a les 9 del vespre. <música> Amb l'evolució de l'etapa inicial de les obres del carrer Mates en el tram d'entrada a Tiana des de Montgat, el projecte executiu ha experimentat algunes variacions per tal de garantir la supervivència de l'arbrat. I és que amb el transplantament dels exemplars existents al viver municipal i espais de la mateixa obra, s'ha constatat que no se'n podia garantir la continuïtat. Ho explica el primer tinent d'alcalde a Tiana, Enric Nolis. A L'hora de posar en marxa com a qualsevol obra surten dificultats. En eh? aquí en aquest moment, les dificultats que van sorgir en el seu moment era de que l'arbrat que en el projecte es tenia que va llogar una mica, eh? si es va llogar l'arbrat i degut a que hi ha havia canonades de serveis molt a la vora de les l'arreus d'aquests arbres, la manera que es tenia que fer el, el moviment d'aquests arbres doncs, posava en risc la seva continuïtat. En aquest sentit, la direcció facultativa i l'equip de seguiment d'obres municipals ha decidit mantenir l'arbrat en el mateix lloc per garantir-ne la continuïtat. Així, s'ha optat per eixamplar una de les voreres i reduir l'amplata del vial en benefici també de l'altra vorera. Amb les obres, que afecten uns 200 metres del carrer, es pretén organitzar l'espai públic, prioritzant la mobilitat a peu davant del vehicle. Es preveu que els treballs de reurbanització d'alta inicial del carrer Matas finalitzin el juliol. L'actuació d'un pressupost de mig milió d'euros subvencionats pel Pla d'Oobres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Radio Tiana: Les notícies del migdia. L'import de la subvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Tiana del Pla Extraordinari d'Ocupació Local ascendeix a prop de 70.600 euros. Aquesta quantitat es preveu invertir en tres projectes que permetin contractar set persones actualment a la l'atur. o explica la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez. Els plans d'ocupació el que ha fet la Generalitat és agafar la taxa d'atur de cada municipi i dividir en funció d'aquesta taxa d'atur quants projectes es poden demanar. Tiana podria contractar 7 persones, vale? en el cas que en el moment que es resolguin les subvencions ens aprovin eh, els projectes que hem presentat per la contractació de 7 persones. El consistori Tianeng ha presentat un total de tres projectes. Un d'ells passa per l'arranjament de l'edifici de la Ciutadella de l'Escola Lola Anglata i el condicionament del camí escolar per potenciar el desplaçament a peu en detriment del cotxe. Un altre dels projectes passa per implementar accions d'estalvi energètic amb l'objectiu principal de contribuir a la reducció de les emissions de CO2. Per aquest projecte es preveu la contractació de dos agents cívics. La subvenció sol·licitada s'eleva més de 21.600 euros. Per últim, projecte passa per la implantació i execució dels serveis telemàtics de l'Ajuntament, pel qual es preveu comptar amb dues persones i l'impost sol·licitat és de prop de 25.500 euros. Aquesta subvenció forma part del projecte Impuls Treball, desenvolupat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Els plans extraordinaris d'Ocupació Local volen ser una resposta immediata a la situació de crisi econòmica i de destrucció d'ocupació i s'adrecen exclusivament als sectors de les energies renovables, eficiència i estalvi energètic, les tecnologies de la informació i la rehabilitació d'habitatges, edificis o equipaments de titularitat o d'ús públic. Els plans prioritzen les persones aturades que no rebin prestació d'atur o estiguin a punt d'esgotar-la. El termini màxim per la contractació dels treballadors és el 15 de juliol d'enguany. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana ha posat en marxa un concurs de cartells per la festa major de Sant Cebrià 2010. D'aquesta manera comença un procés d'imaginació i creativitat en el qual el jurat valorarà especialment la qualitat artística de les obres, la seva idoneïtat com a cartell i la seva expressivitat com a anunci de la festa major de Tiana. Enguany i com a novetat destacada s'ha incrementat la dotació del premi fins a 1.000 euros bruts. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pascual, ha explicat quins són els objectius del certamen participar a eh, gent de Tiana proper de Tiana i que vulgui col·laborar amb el disseny de la festa major i pull sentir que el seu treball té un valor i a més a més perquè la imatge de la Festa Major president sigui una imatge participativa. Aquestes són els dos objectius principals. Hi pot participar tothom qui ho desitgi i cada concursant pot presentar un màxim de dues obres originals inèdites. Els treballs que es presentin han de ser alegòrics, òbviament, a la Festa Major i han d'incloure-hi la llegenda Festa Major de Sant Sabrià Tiana 2010 del 15 al 19 de setembre i el logotip del Consistori Tieneng. Poden elaborar-se amb qualsevol tipus de tècnica, tot i que han de ser en color i l'autor es compromet a fer-la adaptacions que calguin i a confeccionar els originals necessaris per adaptar-lo al programa d'actes. Les obres s'han de presentar amb vestidor o sobre suport rígid per tal de facilitar-ne el trasllat i l'exposició posterior i han de lliurar se a la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Tiana sense signar fins al dia 22 de maig. D'altra banda, els participants podran signar les seves obres una vegada conegut el veredicte del jurat. Aquest estarà presidit pel regidor de cultura de l'Ajuntament de Tiana integrat per especialistes en els pla estètiques i disseny, així com membres de la comissió de Cicle Festiu del Consell Municipal de Cultura. Les bases del concurs estan disponibles al web tiana.cat. La informació local a Radio Tiana. Com cada any les biblioteques municipals del Maresma han editat una guia de recursos que han elaborat de manera conjunta. El document porta per títol Passejades pel Maresma i en aquesta ocasió està dedicada als itineraris i rutes que es poden fer als diversos municipis de la comarca. Es tracta de donar coneixa els paisatges naturals mediterranis de la zona, així com les poblacions que l'integren, riches en patrimoni cultural i artístic. Després de les passejades, a la part final de la guia, hi ha un recull bibliogràfic sobre caminades, excursions i per cada municipi pel Maresme. Tots aquests documents estan disponibles a la biblioteca i és que la guia també vol ser un motiu per incentivar la consulta dels documents que parlen sobre el poble, tal i com ha explicat la directora de l'entitat Núria Fàbregas. Les biblioteques municipals municipalpals del Maresme fem aquest treball de, de col·laboració conjunta amb la idea de potenciar les nostres col·leccions locals, és a dir, tots els llibres i materials com revistes, articles audiovisuals que tenim sobre la història local i sobre la descripció local també. La guia presenta un total de 25 passejades ordenades alfabèticament per pobles. Cadascuna de les localitats ha proposat un itinerari arquitectònic, natural, literari, artístic, cultural o històric. En alguns casos es combinen dues d'aquestes vessants. En el cas de Tiana, l'historiador Lluís Carreras ha estat el responsable d'elaborar l'escrit i ha fet dues propostes de recorregut. D'una banda, i pel que fa a les rodalies, destaca la cartoixa de Montalegre, l'ermita de l'Alegria i el conjunt històric de Sant Romà. D'altra banda, i pel que fa el nucli urbà, l'itinerari comença per la plaça de la Vila amb una visita als murals de la sala de plens de l'Ajuntament, obra d'Albert Sunyol i a la mateixa plaça l'escultura d'Ona Pau i Flora, també de l'artista Tianenc. Tot seguit convida a fer una passejada pel jardí L'Ola Anglada anex a Can Met, la casa pairal de la il·lustradora. Després proposa una visita al monument de la ben plantada i a la parròquia de Sant Sabrià, on hi ha el retaule barroc del segle XVII de l'escultor Tramulles. El recorregut continua per la plaça dels Peixos, al casal de Tiana, passant per la sala Albenis, on hi són els gegants. Després passa pel monument Encel Clavé, al parc de l'antic Camp de Futbol i carretera ja fins la Font del Ronyó. Per últim, destaca el monument al tramvia Montgat Tiana, actualment en el magatzem municipal a l'espera de ser restaurat. La guia Passejades pel Maresme està disponible a la biblioteca Can Baratau de Tiana. I no marxem de la Biblioteca Can Baratau perquè l'entitat ha acomiadat aquest dijous el cicle de rondalles i llegendes que ha protagonitzat l'hora del conte durant tot el mes d'abril. Ho farà dues històries. La primera d'elles es titula El marinet de Sant Pau. L'encarregada d'aquesta sessió, la contacontes Marta Kerr, n'ha donat més detalls de l'argument. Un mariner, pel que sigui, un dia es troba al mig del mar, i una tempesta, per barca, lloc desolat, decideix buscar un poble on ningú conegui el mar. La segona de les rondalles que s'explicarà porta per títol El Ferrer i el Dimoni. Els interessats en coneixen més sobre la història dels dos protagonistes poden assistir aquest dijous a l'hora del conte de la biblioteca a partir de les 6 de la tarda. Radio Tiana, Notícies, Esports. El club voleiboltiana continua amb la bona ratxa dels últims partits i ha tornat a guanyar aquest cap de setmana. Ho ha fet per 2-16-3 al camp del de Adal, el desè classificat de la segona divisió i el segon rival al qual s'ha enfrontat a la promoció de descens. Les dianenques van començar amb un joc fluix en defensa i encara que els va costar agafar el ritme, a partir del tercer set van aconseguir prendre la iniciativa i fer un bloqueig més fort que els va permetre un avantatge còmode. El tercer i el quart set van ser bastant disputats, però van aconseguir mantenir-se sempre davant del marcador. L'experiència de les Tianenques es va deixar notar sobretot en els punts decisius que els van permetre la remuntada final. No era un partit fàcil, perquè el de Adal venia de perdre el maig contra el Figueres, quart classificat de la tercera divisió i s'hi jugava molt. El tècnic Tianen, José Manuel de la Barrera, reconeix la bona trajectòria de lestianenques en el tram final de la temporada regular i un bon inici en els partits de la promoció de descens. Tot i així, considera que no es poden relaxar de cara a les pròximes cites esportives. La lluita perquè tots els, els equips que venen de baix, que és un treball per pujar de categoria excel·lent, nosaltres portem ara una molt bona ratxa perquè des del mes de febrer no, no perdrem cap partit, però tot és si no, no podem madar. El que no m'agrada és que no portem la iniciativa durant tot el partit, no? I em dona la sensació que ja tenim la feina feta i no sé si... El club voleiboltiana encapçala la classificació de la promoció de descens amb dues victòries de dos partits jugats. Si mantenen la bona dinàmica no haurien de tenir problemes per mantenir la categoria. El pròxim rival és el Figueres, que a priori no es presenta com a complicat, però va guanyar el premià de dalt al primer enfrontament. Això fa que el club voleibol Tiana no tingui plena seguretat de cara a aquest enfrontament i per aquest motiu no es podrà dormir per fer-se una vegada més amb la victòria. Radio Tiana, les notícies del migdia.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 Aquest dijous 29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dança i per commemorar aquest dia s'han programat diverses activitats, en el cas de Tiana, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa i en l'àmbit català, a càrrec de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya. I per parlar d'aquesta qüestió, doncs, tenim a l'altra banda del telèfon a la ballarina tianenca Mélia Boluda. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs primera pregunta obligada, què representa per un ballarí professional el Dia Internacional de la Dansa? Doncs bé, eh, per mi representa el dia que pren consciència de que és una cosa una mica de molta gent, perquè a vegades la dansa també és un treball solitari, quan estàs estudiant a la barra, quan perfecciones, ehm, um, o encara que siguis coreògraf o ballerí o pedagog, hi ha moments que també estàs sol. En canvi, el Dia Internacional de la Dansa és el dia que ens trobem tots, que se celebra a pobles, a ciutats, que és una cosa molt internacional i, per tant, sents la força de molta gent junta. I per on passen les reivindicacions del sector de la dansa a l'actualitat? Bé, jo diria que um, se li està donant una, um, un caire molt festiu al Dia Internacional de la Dansa. Últimament ja es fa una feina d'una tasca bastant diària en quant a les reivindicacions el fet que estem organitzats ja els professionals de la dansa entorn de l'associació de professionals que vetlla pels interessos i que els col·lectius ara ja fa bastants anys que estem molt més normalitzats eh, tant en l'educació com en la professió els coreores o ballarins fa que el Dia Internacional sigui fonamentalment un dia festiu eh, clar, concretament sempre s'aprofita no doncs, per fer veure que la dansa com el Dia de la Creu Roja com el dia que se celebra del, el dia de, de l'aigua, quan celebrem coses, sempre vol dir que som, mm, són coses febles, <laughs> perquè si fossin coses que no necessitessin que la gent prengués consciència un dia concret, potser no, no se celebraria, no?, Um, jo crec que el Dia Internacional de la Música o el Dia Internacional del Teatre, igual que el Dia Internacional de la Dança, fa agafar consciència doncs, que és un àmbit que cal prestar-li segurament atenció i que la ciutadania se'n fa ressò i, i afloren coses més puntuals, més concretes de cada context, però jo diria que fonamentalment el que, el que avui farem és ballar i passar-ho bé i fer-ho extensiu a tota la població en general. Concretament sí que haig de dir que aquest any és un dia molt important, el 2010, perquè el missatge que es fa a Catalunya, pel Dia Internacional de la Dança, uh -huh. respon a, a fer que les persones amb discapacitat també se sentin integrades. I concretament s'ha encarregat a la Janik Njord, perquè avui... De fet, és un gran dia per la dansa, ja que per fi arriba oficialment i amb el reconeixement merescut per tothom. Arriba a totes les persones petites i grans, baixetes i altes, i a les que també tenen alguna discapacitat. I suposo que precisament amb la intenció de demostrar que la dansa és una disciplina transversal, no? Podríem dir, Exacte. entesa també com a vehicle d'integració. Ah, això mateix. Uh, precisament el que diu la Gènic amb aquest missatge, no? És que totes les persones poden ballar i que arribi també a persones de totes les cultures, amb altres creences, persones que siguin cegues, que siguin sordes, nens i nenes, joves, adults, gent amb la síndrome de Down, amb la síndrome X i, i fràgil amb altres síndromes. No, la Gènic ha fet doncs, merescudament aquest, eh, aquest missatge, perquè ha guanyat un premi aquest any, per la seva tasca que fa enfront d'una una associació que treballa per la gent amb disminució. La dansa com l'aigua a la terra diu la Gènic penetra i s'infiltra dins del cos de tots i cadascun de nosaltres per atreure-li tota la seva capacitat de crear un gest nou, un moviment o una expressió que encara no havia descobert. Obert. Diu que tothom pot experimentar la sensació de vibrar deixant-se anar amb el ritme de la música, amb el ritme del vent, de la pluja o amb el ritme del silenci, amb el ritme del seu cos. La dança llibera cos i ment, balla. Eh, no hi ha competitivitat. En el teu intent d'avui obriràs una vida per a gaudir del teu propi cos amb noves sensacions. Viules. Això és un petitet fragment que us he llegit, eh? uh -huh. Però un petit perquè fragment. veieu que el que avui volem és que tothom balli. Un petit fragment dèiem d'aquest doncs, missatge que es llegirà doncs, en aquesta celebració que tindrà lloc a Barcelona amb motiu precisament d'aquest Dia Internacional de la dansa. I parlem precisament d'aquesta importància de fer arribar a tothom la dansa. Sí, jo diria que Tiana, precisament, a l'Escola de Música i Dança, ja abans que l'Escola fos municipal, teníem aquesta preocupació, no?, que la dansa pogués arribar a tothom, i recordo que ja vam contactar amb l'associació que tenim a, de Tiana i Mungat, de gent, de, de gent amb discapacitat, no?, i que, que sempre havien també actuat en els festivals que fèiem a Tiana concretament doncs la Janik Nior, que és mestra de dansa i director de la Fundació de Psicoart de Catalunya, que també és una fundació que es dedica a integrar les persones, doncs el que, el que es pretén és que la dansa s'entengui que la dansa és un art també integrador. Ara que estem en un moment en tenim molts molts nouvinguts al país i que s'intenta fer esforços per intentar integrar la gent. Clar, els llenguatges orals són llenguatges més difícils, tots són llenguatges orals, no? perquè la dansa també és un llenguatge que encara que es faci mal cos, doncs, també en diem que són llenguatges orals que uns són més visuals, altres més corporals, però sí que en realitat eh, la dansa va molt bé per integrar les persones, perquè persones que millor no comprenen la nostra llengua eh, en un primer moment, en canvi sí que comprenen el, els signes del nostre cos i els moviments del nostre cos, no? Per això diem que la dansa és molt integradora, que la dansa a més de ser si una forma de coneixement és moltes coses, és una forma d'art però també és una forma d'integrar, també és una forma de teràpia. Um, la dansa es pot utilitzar des de moltes vessants, es pot gaudir des de molts punts de vista i tratem amb el dia d'avui doncs, de, de fer que, que la gent sàpiga que tothom pot ballar d'una manera lúdica o si vols d'una manera professional o si vols d'una manera integradora, um, però que la dansa... Um, tothom des de que neix i inclús el Yudi Menuhin sempre deia que abans de néixer ja ballem a dins de la panxa de la mare per tant és una que totes les cultures i arreu del món és, és implícit no? amb el ser humà i quina és la salut de la dansa a l'actualitat? la salut de la dansa Bé, la salut de la dansa és diferent depenent del lloc que es miri, no? Avui és el dia internacional i, clar no és el mateix a l'Àfrica que als Estats Units, que a que a Barcelona. Uh -huh. um, si ho concretem una mica a Catalunya, potser, sí. um, jo diria que la dansa ha passat per un procés de normalització, fonamentalment. És a dir, la dansa abans sempre dèiem que era la més petita de, de les arts o dèiem el petit tofeo de les arts,? no?, jo crec que això ha passat una mica ja. Jo diria que en aquest moment la dansa, sobretot pel que fa a l'educació, ha aconseguit tancar el cèrcol, ha aconseguit normalitzar-se dins del sistema educatiu. Avui podem dir que la dansa, igual que la música o les arts visuals i plàstiques, doncs ja estan plenament integrades en el sistema. I això vol dir doncs, que tenim uns ensenyaments reglats, uns ensenyaments... Eh, ja es contemplen, que la gent si vol fer un ballerí doncs ja sap com ho ha de fer on pot anar, el Departament d'Educació doncs perfectament doncs, ja contempla doncs tot el eh, diguem-ne tota una sèrie de, de recorreguts i de, de trams, no? Des del grau elemental, el grau mitjà, el grau professional i a tots els efectes és una llicenciatura com qualsevol altra cosa si arribes fins al final del tram també ja es poden fer doctorats amb escèniques. vull dir que en el camp de l'educació en els últims deu anys a Catalunya hem haver han estat moltíssim, i la resta de l'estat també. En el tema de que la gent disfruti, gaudeixi, doncs jo diria que molta gent balla, diria que els centres cívics també han fet un esforç per integrar els cursos de dansa del ventre, de danses ètniques, de hip-hop, ara hi ha tot aquest ventall enorme per a la gent jove que els encanta, no? i que jo també eh, ho visc molt de prop, des del Centre Oriol Martorell, concretament ahir vam fer Internacional de la dansa i vam convidar a, a uns ballarins molt joves i molt ben preparats de hip-hop i realment la gent jove coneix molt bé tots aquests estils de dansa que han sortit del carrer i que ha sigut una evolució de la dansa contemporània no? concretament avui han vingut a l'escola ah, avui no, ahir, perdó al grup dels Brodes Bros que són uns nanos que fan hip-hop -hop, hip d'una manera fantàstica. Jo diria que ha evolucionat molt, que la dansa contemporània ha anat evolucionant amb aquestes noves formes de ballar, que la gent jove les disfruta, li i em sembla perfecta. i també diria que a nivell de companyies a Catalunya gaudim de companyies molt bones crec que Catalunya és un país amb això molt creatiu ho ha estat sempre i segueixen sortint companyies, és evident que sempre falten recursos, és evident que que realment costa eh, a vegades poder endreçar tot això i que tenim un mercat de les flors que és el centre de les arts del moviment que funciona des del meu punt de vista molt bé actualment uh -huh. està dirigint el de Sabessús tenim la Caldera, que és un centre de moviment molt dinàmic, i hi ha altres centres que també, que n'hi ha molts més, eh, que, que estan fent una gran tasca de difusió, tenim un centre integrat, que és l'Ulvia Martorell, tenim l'Institut del Teatre, que es fan estudis integrats de secundària i també grau mitjà, és a dir, coses n'hi ha moltes, el que passa que quan hi ha moltes coses també es necessiten més recursos, uh -huh. i recursos no n'hi ha tants, i Clar. els recursos en aquests anys de crisi, doncs, eh, realment hi ha companyies que estan patint la crisi, i això també i parlem del cas de Tiana, perquè precisament avui també celebrarà doncs, aquest Dia Internacional de la Dansa, precisament amb uns tallers que s'han organitzat, com ja es va fer l'any passat des de l'Escola Municipal. Sembla fantàstic, no?, que l'Escola Municipal de Música i Dansa doncs, segueixi una mica la tradició que ja es va... Uh, instaurar i jo crec fa bastants anys que feiem doncs moltes activitats al camp de futbol o fiem tallers o feiem cose a la biblioteca. jo crec que aquest any pos doncs, un any més l'escola Municipal de Música i dansa doncs també té programades una sèrie de tallers i activitats doncs que que ajudaran possiblement a que gent que encara no coneix que tenim una escola municipal de música i dansa ho sàpiga, realment no tots els pobles tenen aquesta sort, eh? Sí. És a dir, que s'està treballant molt perquè els pobles tinguin les escoles municipals, és un esforç molt gran per un ajuntament, jo diria que l'escola de música i dansa sigui municipal i en aquest sentit estic molt contenta perquè per moltes famílies seria encara molt més costós si haguéssin de pagar tot el que costa portar un nen a dansa o a música, no?, el fet que sigui una escola municipal, doncs això ajuda. I a mi no m'agradaria acabar l'entrevista, sense preguntar-te abans, per la teva particular celebració del Dia Internacional de la dansa perquè abans fora de micro ens avançaves que ja havias tingut un primer tast d'aquesta commemoració d'aquest dia. Parlem-ne d'això, també. Sí, bé, jo um, sempre m'agrada celebrar-ho amb els companys, no?, i procuro doncs, d'alguna manera, doncs, avui que um, a les 13.30 estarem tots a les Rambles fent una, una performance, una, una activitat, doncs, no hi falta però també el dia 24, el dissabte, eh, vaig poder mm, fer una cosa que em feia molta il·lusió fa anys. Eh, em van fer un encàrrec, concretament al Mercat de les Flors i, i la Caldera, per poder reconstruir una coreografia que havia ballat amb el Ballet Contemporani de Barcelona, que va ser la companyia que vaig cofundar i que vaig dirigir durant molts anys. I precisament havia guanyat un premi, aquesta coreografia, a París i a, i a Alemanya... I era d'un mestre meu, el Gilberto Ruiz Ruislang i coreògraf que ja es va morir fa uns anys i precisament vam tenir la sort de que el Mercat de les Flors i la Caldera eh, em demanés de reconstruir-la i la vam ballar uns ballarins mm, que ja eren una, una mescla de generacions d'edat podíem dir que havia gent des de 20 anys fins a algun professional encara al ballet contemporani com el Bebeto Sidra que ha vingut diverses vegades a Tiana que també va ballar i va ser com realment molt emocionant per mi poder reconstruir. Jo crec que el repertori de Catalunya és un tema pendent que tenim, que s'hauria de reconstruir aquelles obres més emblemàtiques que Catalunya s'han fet i que s'haurien de conservar per passar a les generacions futures. L última cosa que també vull dir-vos que he estat assessorant i que el dia 30 es podrà veure per qui ho vulgui veure a l'auditori de les Corts és el Premi per a l'Igualtat de les Corts, que aquest any ha guanyat un grup de dansa és un premi que, que concedeix l'Ajuntament de Barcelona i que ho concreta el grup de les dones de les Corts i aquest any precisament es farà un espectacle de dansa que té a veure amb, amb la violència de gènere i que ho fa el grup cos transparent. Uh -huh. D'acord, doncs hem volgut parlar amb la ballarina tianenca Amèlia Boluda. Moltes gràcies per atendre'ns, Amèlia. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, que no us oblideu mai, Radio Tiana, del Dia Internacional de la Dança, i us felicito, us felicito perquè realment us recordeu d'aquest dia que que la UNESCO va instaurar i que, que és molt important arreu del món. Doncs, que el gaudeixis amb moltes ganes. Nosaltres també intentem aportar nostra grada de sorra des d'aquí perquè se'n faci ressò d'aquesta diada, d'aquest dia internacional de la dansa i de nou, gràcies per atendre'ns al telèfon i fins a una altra. Moltes gràcies a vosaltres. Ràdio Tiana, serveis informatius.